Колючого скла і піску Вернулися зненацька Сльози. Цілі ручаї сліз І поплив, Потьмарився від них світ. А до тітки Надії І тата Збіглися, зібралися Розгоблені ними раніше слова, Тільки збіглися лише Різкі слова. Вони змішалися В нестерпній товчії, Щось кричали, про татову лисину, про червоний плащ, про мамину хворобу невеликовну, про чиюсь радість несховану, І кричали дуже голосно, надто голосно. І тим криком, тими словами без перестанку товкли били її по голові. А їй хотілось праглост тільки одного, скоріше туди – Скоріше до себе додому, в інтернат. Бо їй чомусь здавалося, що саме там, там зараз її мама, а не в лікарні. І зовсім, зовсім здорова. 1960 рік. Кришталевий вечір. Ліниво мріливим ритмом пливла Юлія в зручному, як материнські руки, кріслі гойдалці. На колінах ніжним теплом жеврів пухнастий клубок. Він тихо муркотів. А ще недавно збиралося на грозу. Із заходу на вікно повільно сунула важка хмара. Та видерся звідки різкий вітер, кинувся на ту хмару. І розволік її обважніле тіло. Хмара тільки глухо стугоніла і зрештою ще злагеть а вітер порозкидав навіть бліді клапті, що лишилися після неї. І теж щас. Небо стало навдивовижу голубе, а сонце чисте-чисте. І вечір від цього був незвичайний. Він втратив свій буденний підмальований рум'янець і скоріше скидався на свіжий ранок. Був з голубого кришталю і з білих пройнетих ледь вловимою синівою променю, і ховалася в ньому дивна, конвалійна дзвінкість. Юлія прислухалась, але крім сонного скрипу крісла Гойдалки нічого не було чути. Навіть кіт розм'якло задрімав. Вона зупинила мрійливий ритм крісла. І дуже хотілося вибрати цю дзвінкість такого несподіваного вечора, Весь голубий кришталь, отой променевий простір, який відкривало венеціанське вікно її кімнати. І так захотілося чогось незбагненного, пригадалися Вікторові слова. Якось коли вона говорила йому про творчі стимули Реріха-живописця, ну що саме зараз не пам'ятає, а Віктор, червоніючи і майже заїкаючись, сказав «Ваша душа, Юличко». «Ваша душа – надзвичайно тонкий інструмент. Він здатний вловлювати такі тонкі нюанси?» Юлія посміхнулася на ту згадку і, не відводячи очей од вікна, погладила свого пестунчика. Кіт прокинувся, солодко потягнувся і знову тихо заморкотів, випускаючи під ту сонливу пісню огострі кіхтики. І Юлія цього разу посміхнулася вже котові. А він посміхнувся їй, але не підводячи опущених повік, так ніби соромився чого, чи знав про неї якусь вельми делікатну таємницю. Недавно вона читала повість про такого кота, який знав усі таємниці своєї володарки, умів по-філософському посміхатися та ще й мислити. Більше того, він міг телепатично передавати свої думки дітям і навіть мав намір писати чи то котячу, чи то людську історію. Фантазія фантазією, а так, наче про нас з тобою, говорила вона своєму котові, читаючи ту повість. А зараз ніжно пристукнули його по лапах, а знову не відводячи очей з вікна. І справді, яке небо. Прошепотіла раптом. Але очі її мимовільно потягло вниз на тротуар. Біля овочевої крамниці зібралася чималенька черга. Якась жінка в строкатій блузці хотіла, очевидно, пролізти поза чергою. Проте її заступила дорогу товстелезна двірничиха Домна, сусідка з Юлиного під'їзду. Однак жінка в строкатій блузці перла на пролом. Збурилася вся черга. Домні стали допомагати ще кілька жінок. Її метушливий дідок-недоросток. Та жінка в строкатій блузці не відступала. Хтось пронизливо закричав, «Не давайте їй! Не давайте, вона без черги!» «Не давайте, не давайте!» Із сарказмом порадили Юлія захисникам порядку і одвернулися від людського мурашника біля очевої лавки. Але після простору Очам було тісно в стінах кімнати, хотілося до голубого кришталю.